Sechstens. Halten Sie vorrangig Blickkontakt zum Publikum. Jeder muss subjektiv den Eindruck haben, dass er wichtig ist. Jeder hat schon einmal die Erfahrung gemacht. Blickkontakt wird als Signal der Wertschätzung empfunden. Clevere Redekünstler stellen dadurch eine emotionale Kontaktbrücke zum Publikum her. Solange die Zuhörer den Blickkontakt erwidern, bleiben sie wach und aufmerksam. Fehlender Blickkontakt dagegen lässt unnötig viel Spielraum für üble Gedanken wie der oder die Vortragende ist arrogant, unsicher, ängstlich oder leidet gar unter einem Minderwertigkeitskomplex.